Kai, ja. Du vet den där McDonald's-låten? Jo, dagar kan passera fort som ett moln på öppet hav. På McDonald's var varva ner, hos oss finns inga krav. Livet har sina goda stunder. Du, pappa, pappa, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, Alltså, du, du, du, du, du, du, du, du, du, för du, du, du, du, du, du, du, att nu ja, är det någonting bort. Nu ger vi gärna nu börjar vi Nu är det ett fel som regerar. Ja, ska typ man få tala i bakgrunden om den här musiken? Och välkomna till Radio Fleppo programmet som tycker att vintern är onödig, Våren är löjlig, sommaren suger och hösten är bäst. Med Ted och Kai Hurra! Vad hurra? Va, alltså vad är du sur åt? Vi är ju och kampar. Ja, vi är och kampar i Terjärve. men vad är det för fel på Terjärve? No. Jag och Kai hade tänkt köra till Lappland och fjällvandra och se på ruskan. Mm. Men så halvvägs från Åbo så fick Kai en idé att vi skulle plocka jordtron. Så då slidde han rakt ut på en myr och bilen sjönk ner. Ja ja men det är långt. Jag har försäkring. Allting fixar jo, sig. Har du jordtron och idiotförsäkring och... <skratt> nu no, men vi klarar ju oss vi. Och så fick vi ju uttälte och alla grejerna. Och nu är det ju fint här i Tarjärv, va? No. Inte det är ju direkt. Men strunta i ruskan. Det här är ju hur mysigt som helst. Jag gick då i några timmar och försökte hitta en telefon eller ett hus för att våra mobiler så blev kvar i bilen. Men, mm. men det, det finns ju helt enkelt inte så mycket här i Terjärv. Och så blev det mörkt och så hittade vi en kö och tänkte att nu kan vi ju lika gärna kampa här Dötänkt Men sluta nu Vadå? Nej men vi har en lägereld som lyser upp här och det är lagomkyligt Och tältet står färdigt uppspänt och vi har korvar och hur mycket som helst att äta och vad, vad, vad mer kan man begära? Vad har det där? Va? Åh det är någon där ute Hallå? Vem, vem där? Kaj Tänk om det är en Björn. Nej, inte. Det är, säkert, det, det, det är säkert någon från Terrarv Hemslödsskola som är och, och samlar kvistar eller någonting. Mm. Kaj, ah! det är säkert en Björn. Så nu dör vi bara för att du ska plocka jord. Eh, oj, där ser jag nu. Det rör sig. Det, det är någonting stort. Var, vad är det, Kai? Oh, nej, men nu känner jag igen. Det, det, det, det, är, det kan inte vara nej. <skratt> Vad har du blivit på? Um, yeah. Va, ä, älskling, älskling? vad är det här? Det här är ju säkert 70 hundar. 75? Jag fick dem på köpet när jag var och handlade dödde. 75 hundar på köpet? Ett sånt erbjudande tyder ju nog på att affären har en allvarlig missbildning i hjärnan. Alldeles riktigt, alldeles riktigt. Det här är fel i hovodagarna. Finlands bäst rubbade rea igen och den är någonsin Felihovodagarna Laptoppar fyra euro bikinitoppar tre euro bergstoppar två euro Hittar du billigare toppar så lovar vår toppansvariga att toppa upp dem i revé! Felihovodagarna ah, ah. Du kommer in i affären och tror att du har blivit repanerad av en sinnesborrmaskin från Dumhovodalen men våra priser är mycket galnare än så Felihovodagarna! Ah. En kärra full av sockevad, hundra meter 50 liter choklad och en romantisk dejt med störegad. Fel i huvuddagarna! dig så du inte missar en enda fel i Det här är ingen logikens bal på slottet. Det här är fel i huvud! I och bar i som i och som i det här är Radio Pleppo med Ted och, Kai och Vi är ute och kampar och njuter av hösten. Och så ska vi just börja grilla korv. Men det här. Ja, så kommer Frida och Frida hit stövlande helt plötsligt. Frida och Frida, vad gör ni här? Här, här. Vi är på överlevnadssitz Sack, Maddick Man ska som klar se tre dörr i vildmarken Utan att docka, eller dö Så får man som Survivormarket till halaren mm. Okej okay. Men ni dricker ju som, som nu ja. Som typ, det här är Pepsi Max Som Håmatka är om Sackmade Jaha, okej, okay. men alltså hur går det för er då? Som, det här är sista natten Som typ, vi håller som på att dö av väskabrist mm. Och som var konstigt, det kändes igår När det var som torsdag Ja, mm. man som inte fick dagar Som Sackmade, jag som helt vilse i veckan ja ja Mm, mm. Ja, no, men alltså, är ni hungriga för att uh, sätta er ner här vid elden bara så kan vi grilla korv. Följ på jorden, korv! Mm. Fast jag är vegetarian. Mm. Jag och. Mm. Jaha, no, nu har vi ju annat man kan grilla. Vi har uh, marshmallows och... på jorden! Mm. Uh, jag och Kai hade precis tänkt att vi skulle börja berätta spökhistorier ja. Sådär som man gjorde förr i tiden En berättelse kring läger eller sådär. Det är Ja. sådär Läskigt Jag och Frida är som experter på spökhistorier Vi var som typ värdinnor på KTS, Stephen King mm, Frida på vi kallar miljarder ja, som miljarder spökhistorier En biljon Ja, no, ni kan ju börja nedåt fast Okej okay. okay. mm. Vilken ska vi ta? Det är om skelett Det fack med det kan vara så obehagligt Som typ håller det till du kan Okej, okay, nu no men, jättebra mm? Historien heter Skelettet på kyrkogården på natten mm. Det var som en kul en natt Som typ var skabläkstar Och så, typ på kyrkogården Satt som ett skelett mm. Och grät Sack Och så kom som en man Och frågade som skelettet Varför gråter du skelettet? Och skelettet som bara gråter och gråter Och som typ sa Ser du inte att jag är ett skelett? Och mannen som bara fattar inte ändå Vad skelettet menar Som typ bara som stirrat Och skelettet bara som lyste i månskenet Och som spöktörerna rann ur ögonhålorna Och då blev mannen också till ett skelett mm. För det var som typ en förbannelse Ja Och då skulle som mannen dricka en klunkviske för att lugna ner sig mm. Han hade som en taskomacke mm. Men då han drack så fattar mannen plötsligt varför skelettet grät mm. För han kunde ju som inte drickna Nej för som typ om skelettet som drack någonting så rann som ut mellan de vita benknotorna Sack man det, jag ryser när du säger så där Frida Att ja. så satt de två skeletten där för evigt. Utan att kunna äta eller docka och det sägs att varje gång man dockar i närheten av en kyrkogård Så hör man skeletten gråta Ooh, my Det där var som sämsta spökhistorien jag någonsin hört. Vad som typ, fuck din åsikt Berätt bättre själv då Ni som bara inte förstår allvaret och skräcken Ja då Freda kastar som typ perlor för svinen Freda berätt den där historien om han som drunkna Och såg Vallomärki i tunneln slut ni tio, fyra komma sex. Radio Botnia. Jag är rätt med Daniel i Radiobotnia och dags för fyndhörnan med mig, Maggi. Och hit kan ni alltså ringa in och bjuda ut era saker till försäljning i direktsändning eller också kan ni fynda på det som andra bjuder ut. Vi ska ta första samtalet, jag säger hallå. Hallå. No hej. Jag är i fyndhörnan. Ja. Jag ska vara i salo. Ja. En posa med fisk. Ja. hej blandad fisk. Ja. 20 Ja. Eh, Sagan önskas köpa. Ja. Sinapi. Sinapi, jag nu Maggie Att det här Sinappi behöver jag köpa endast Om jag inte får såld fiskar. Ja För vet du, måste jag ju ha Sinappi För då måste ju ta upp dem själv Hej, klart, he Ja, hej, hej bra så det. Tack ska du ha Hej, hej då Jag var alltså till sal och lite fiskar Och vi tar nästa samtal, hallå Hallå men, Na, men hej ja. Är det Elsie Britt från nu igen Ja, ska inte vara Ja, för jag kände det på ljudet ja. Hur är det med Gobby? Ja -a. Jag ska vara till salo Ja -a. 300 liter mannagryn Ja Här så är det stelt att jag har koka för mycket Ja Då ska måste få i Ja -a. Så skulle vi vilja ha 1100 mark för här Men nu Elsie så brukar det väl vara så att du ringer in Att du brukar narra lite Att du brukar överdriva nog så att ska man kanske dividera med 100 Att du har 3 liter mannagrin i salo för 11 mark det brukar vara så Det kan nog fort en Ja, ja. <laughs> Hej då Hej då. Och ja, vi tar nästa samtal Hallå ja, ja. Jag ska vara till ja, ja. Världens största dildo Ja, nu tycker jag att det här inte riktigt passar sig Till, alltså. till ringa in och säga sådana alltså. där saker att det här nog Du, Ja, ja, nå, nu tycker jag nog att uh, man kan hålla sån där för sig själv och inte tala uh, fula ord i radion ja. Uh. Men vi tar nästa samtal. Hallå? Ja hallå, vem är det? Är det radio? Ja. Uh. Jag är Matti. Nå hej Matti! Vad har du på hjärtat? Önskas köpa. Ja uh. Bilder och netsi Men Men lätt mig förklara nu för är du älskar frickor så kommer du få nu med imorgon. Då tänkte jag att jag skulle ge en överraskning överrasnitt och inte fria ännu. Att jag skapade av bilder och nettsikar Ja. Järn med moustache Och att de hållde på med att det Cowboys jo And Indians jo. Um. Så jag var inte mer än så Hej då Maggie. Ja här var lite annorlunda erbjudande Till önskas köpa Men vi fortsätter bara att ta nästa samtal Hallå ja Ja, ja du ringer på nytt hör jag Ja, ja jag tycker att du Faktiskt smaklig, kan be om ursäkt. Jag ska be om ursäkt. Ja ah. Inte tydliga pöldhuvud Ja Tydligt ah. duggar Hej då no, Nu vill jag bara säga så här Att alla ni som ringer in hit i Så att era nummer så, så registrerar här i min dator Och att vi kan polisanmäla eh, såna här störande samtal Sen Men Vi tar nästa samtal Hallå ja Ja men hallå ja men du Ja, för... ja men affy, god dagens, god dagens. Ja, ja, ja. Nå, ja. ja, vet du, som vanligt så har jag lyst och jag och känser. Ja. Jag ska du, jag måste ta. jag ska hämta ögonen. Ja, ta, betta ögonen på dig, ja. Med ja. en ögonblick. Så vi var ju inte några unga här. Ja. Ska vi skåda då? Ah, hey. uh, no. Ah, uh, no. Maskar Eller hej somna medel Tror jag Då äh, Analmaska Nej men nu nu fick jag nog fan i mun Nu vi, vi har satt Om du frågar då Tjernse vad hon har skrivit Gör det vad jag gör Satt det gör vi med det Hon får Hon får Hon får Hon får sysära över får ringa själv Ja men du kan ju fråga över vad jag ska. skrivit ja. ja Hej då Hej då och sista samtalet för idag tar vi en nu hallå Hallå Nå hej, hej. Ja. ja Ja ja. Ja. En ja ja Jonna, vill du gifte med mig? Ja Ja Ja Ja Ja du Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Lägg på radio! Ja, vi började vara utan tid. Ja, käfta Maggi. Jonna! Jonna, hörde du mig? Ja, när hon nickar. Jonna, vill du gifta dig med mig? Nu no, vad säger Jonna nu? Jag har på ögonen, vad är det nu här? Ja. Jo no, men vet du om om heter så så, så, så så måste vi avrund det här då. Och vi tackar nu för alla som har ringt in och nu efteråt så blir det ju som vanligt ventilen till vad vi som vanligt talar om Gatoralli och ni ikväll i Rally så ska vi spela hos samma kivo som vi alltid spelar. Hej då. 94,6. Radio Botnia Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan Dallas. Bodda. Bobby kom in. Ja, vad är det? Bobby, hur har vi med bensinen? Ja, vi har plänt. Okej. Med skettchar som den här vann Radio Bleppus svenska poddradiopriset 2062 kategorier: bästa svenska kanal och bästa humor. Inte kan det ju vara då. För mer information om hur du ska lyssna på Radio Bleppus gå in på extrm.ile.fi. Radio jag. Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai och vi sitter kring en lägereld ute i skogen eh, tillsammans med Frida och Frida och berättar eh, historier Som typ Ted och Kai, eh, vi ska nog kunna ta en korv i alla fall Frö på jorden, korv Jo, jag tar bara, men... Eh... Men sa inte ni just att ni var vegetarianer? Fast nu är inte jag vegetarian längre. Mm. Inte jag heller. Jag är som typ jättehunger. Som typ nalka. Fredag, mm. Käpp kommer lastat. Mm. Men vadå? Men sak det en korv! Freda på jorden, Freda, du är som typ röda korset. Ja, Nå, nu är det min tur att berätta en historia då. Eh, jag tänkte berätta om den dag Då jag träffade Ted Det var faktiskt så att vi <här> <Rädda>. <här> Minns du när vi träffade varandra <här> jorden, Jag minns det som igår Det var som när jag hade mitt första riktiga jobb Och så typ kom det som <här> riktiga jobb <här> <och> <här> Okej, okay, en osthamburgare med kokis och en milkshake, det blir typ eh, ...45 eh, mark. Kommer med det tillbora sedan tre på jorden. Okay, duck. Så man dick ännu flera kunder. Hej. Hey. Som typ, jag vill att man dick har en hamburgare och någonting att dricka. Som typ en dubbelhamborare och så en fanta då, Som typ... <skratt> Får det sagt att man dick vara något annat. Träpp jorden en milkshake. Träpp på jorden, det blir typ 50 mark då, annars. Personlig fråga okay. Den där charlen Sakmedic Den är från indiska Fred på jorden Den är så snygg Fred på jorden Vad ska göra kväll? Man det göra ikväll Sakmedic Jag vet den Ska vi få docka Okej okay. Gillar du Belis Fred på jorden Fred på jorden ah. Du kom som från ingenstans Freda Som en ängel Angel of Daka Fred på jorden Ja Men han är som aldrig Något behov Av att göra något annat Än som Vara med varandra Eller typ Doca vi har ju nog Övriga intressen Som typ pojkvänner Frida mm. Personlig fråga Okej okay. Hur går det med Abbas Fred på jorden Alltså Abbas är Din pojkvän då mm. Bor han Tanzania Som typ i Afrika Han spelar fotboll Fred på jorden mm. Men Hon kunde träffa Abbas Om han är som från Afrika Men som Hallå MFN Ni som hänger som sa inte med Ja så du har som aldrig träffat honom på riktigt Men som fuck your face Freda och Abbas har faktiskt ett distansförhållande Som typa? Freda, i söndags hade Abbas äntligen fått sin webbkamera. Men så du, som såg honom Fast bara en sekund Tack my dig vad hände? Han skulle som just lägger igång den Men så då typ kom en tropisk höststorm Och som blåst bort hela Huddo hans Fuck my dick mm, Det som bara flimrar i bilden och så slocknade men så där nära har jag aldrig förvarit att honom på riktigt. Jo morgens doktor jag visste visst lite semmen men nu vet du är, att när man ska få en taxi den här stan det är som att stå i Sahara och vitsi hota på vatten. Nu är det ju på något sätt ironiskt ändå att vi lever i 2026 och har landat på månen och har tåg som svävar över vattnet och så hamnar en vanlig kar som jag själv ändå vitsi att från Kaisani. Jag ska nog mönta att det var så här fem förra att jag ringde och avvokade den tiden, doktorn. Att ta nu inte illa upp att inte det inte är något fel på dig, men jag kommer ju inte ifrån det att jag nog helt ärligt inte riktigt känner mig direkt skrikande behov av jag var sjuk doktor. Jag har ju mitt sett och mitt liv och mina funderingar, och om någon plötsligt börjar tycka att jag har fel inställning eller fel åsikter så är det väl de som ska gå och reda ut sina problem, och inte jag. Ja, ja, det är Sinica jag talar om. Sen hajar att vi har varit gifta så länge att hon vits kan läsa mina tankar. Jag sitter där vid frukostbordet på lördag och läser den här husis nya bilaga, den här våldtidningen. Och så plötsligt börjar Sinikka raiva och knäppa med fingrarna där på andra sidan och säger att nää, inget annat. Jag tittar på henne bara hon kikar på mig över sin halvruckna gefilus och fortsätter bara instämma med sig själv att vi tog nää, hör du inte en chans? Nu jag har ju gjort som du har sagt doktorn och försöker ju alltid försöka ha tålamod och inte börja tjebla emot men hur ska man kunna tillämpa sådana regler då ens Kärning sitter där och tittar förbannat på en och talar för sig själv man känner ju sig som nås laskbrunn bara sitter där tyst och tar emot shit och nog klarar gärdet till en viss del men då då vet du så blir det ju så mycket shit att det liksom rinna över Just den där lördagen så visade sig då att den här nära som hon slängde sig då var riktat mot det då jag satt och tittade på plasma tv annonserna De hade de här mammut i pärvet på sittarivet, Och jag hade ju helt sådär försiktigt tänkt lägga fram ett förslag att om inte nu skulle vara alltför liksom stor uppoffring för henne. Om hon skulle kunna tänka sig att vi skulle bära ut vår finluxa så ska lyfta in lite nytt och lite Philips och så. Men hon lät mig vits inte ens öppna munnen när hon börjar naritta. Vad ska man göra då doktorn? It gammal försvara sig när ens fru läsa ens tankar som om man vann någon vittu seriefigur. No Asterix från någon sarja-kuvalet till allt man har i huvud syns i en ovanför huvu. Men det var ju Apovisk att Apu, vad är han? 14, 15, den är värsta åldern då han börjar få idéer och tror att han kan göra helt vad som helst. Jag ska säga dig doktorn att när jag var i hans ålder så var det nog pänvastoin att jag såg nog upp till min faja och jag höll mig i kinnet. Jag sagt det ord. Han satt där i soffan framför kummen nu tills att drack och det var knäpptyst i rummet. Hej, alla fattar ju att det skulle vara tyst när han skulle koppla av och om min förvåning då när jag kommer hem från jobbet och hör någon sorts Tchaikovsky komma ur surround-systemet. Jag tror ju att nu har vittos Sibelius akademin brutit sig in här springer till dörren och där står Apo då, min son i någon sorts och är och med benen framför spegeln. Han tittar på mig och jag bara vitsi svänga där i dörren och säga ingenting och låg på WC fast jag inte ens behövde. Jag klarar som inte av att titta på det där mer. Och några dagar senare då så trippar han inte med mig och sin och säger att han muka vill bli dansare. Ska söka till något danssiopiston i Lahtis. no ja flippar ju. Det så plötsligt. Och nu vet du ju lika bra som jag att om man nu en gång har producerat en son. Så en vill man ju som pappa se att han utbildar sig till någon vitsis som sprittar omkring där på turné hela Finland. Alla som har på programblad ser ju att det är min son. No, jag förklarar ju vad jag tyckte och då bilda han och sin ikan en sån skål i tjon. Vi axelmakterna ändå. Och de säger båda två att det hans liv och att han ska få bestämma själv. No, ja, jag kontrar ju dem att om det nu en gång är hans liv så kan han ju trippa iväg till banken i sina frikåer och betala hyran själv. Då tog de Kristobel med och fot i svärmor. där låg jag sängen. Mannen som har jobbat och och den här familjen inte ska måttet stå där vid skillnaden och putsa skor. Vi till ensam som har sån sommarkatt. Jag kände mig som fan själv. Apo kom ju sen in på den här dansskolan. Nu bor han på internat och tillsammans med sina alvkompisar. Dagens pojkar. In, inte de ju karar inte. Uh, mamma, väntar du på paket? Nej, no, jag kakar! Nå, no, posten kommer ett paket till dig och det väger 40 ton. Kakar inte dig, det du har fått det vår i kortet reser du gratis till Jupiter! Du ser våra priser och tror att vi ljuger dig rakt upp i faceet, men allt det här är sant. Tvivlar du fortfarande? Vi svarar på dina frågor och betjänar dig, vare sig du är finne, svensk, senegales eller tysk! Stör i din kopftagen! Deltag i vårt fel lotteri. Vinst varje gång, miljoner i varje pott, vinn en guldballong och en egen hotendot! Ge upp dig från jobbet och kom genast att finna Baxna och tjikna För det här är ingen vanlig rea Det här är fel i hobo! Ja, ja, no, men vi får och sova vi nu. Godnatt. god natt. Det här är Radio Pleppus höstfilispecial med Ted och, Kai, och vi är ute vid en sjö i en skog och grillar och njuter av hösten och berättar historier. Och ja, eller nu är det här över för ikväll. Vi är nu i tältet och ska börja sova. <coughs> Jaha. Ja. Uh, Frida och Frida är också här. De är tydligen ute på något överlevnadssits. Men. No, ja, men det börjar bli. <tryck> <jag> Sätt <tryck> dig och se. Ställ ja, ja. se. Freda heter och se. Ställ dig och se. Ställ dig och hon Ställ dig och se. Ställ dig och se. Ställ dig och se. Ställ dig och se. Ställ dig och se. Ställ dig och se. Ställ dig och se. Ställ dig och se. Ställ dig men som men med facklå! Äh, äh, äh, sackman, äh, sackman! Som typ Tullepallo, oh. hänta till honom! Rida hämta vatten! Jesu, ett polivodör! Men det är som redan för sent... Sackman, det tältet brann upp jättesnabbt! Men som sakman, vad ska vi göra nu som jättekallt? Hur ska vi kunna sova i tältet när det inte finns? Vi frågar Ted och Som typ Ted och Kai? Som typ sover ni? Vad är det? Som sagt, det vårt tält, brann upp. Som typ, det var som en fruktansvärd olycka. Och det är som typ, jättekallt. Som sagt, man det med vinternattans källor. Som typ. Ska vi som rymmas med i ert tält? Vi som tar jätteliten plats. Som sätter i hörnet. Men det här är två personers tält. Det inte, finns det några mera plats? Ni ryms inte! Fredag. Vi kommer att frys ihjäl dig jag är som farång för att dö och som tänk på våra gulisar, hur ska de klara sig utan oss? dig öra runt i på utan ledning Frida, jag känner hur jag stönar mer och mer. Som tylan kryper sig på Döden nackas Frida, jag är rädd Zackmadeck, jag går Naja, kom hit då Men bred inte ut er ja, Tack ska ni ha, ni som räddar våra liv mm, Tack ja, Tack. du som står på mig Så, äh. Hitta CM-då! Håll lugt som för... om och folk. Men som lägger ner nu bara av att du ska som sova nu. Som typ. Freda slänger du hit men nej så här. Jag får som kramp i benen. du som bara liksom du som så lång. Frågade som benen tar aldrig slut på honom. Hitta CM-då! sov. Freda. Imorgon får vi docka igen mm. Jag vet, som typ Vi är in. Mm. Vi kan stiga upp klockan åtta och börja grund Frö på jorden som typ Freda, mm. har du en tobak? Mm. Klart så god. Men det kan du börja röka i tältet? Men som sagt, man dyker kvälls Milda makter ska man som inte ens få röka nu då. Jag säger bara här: Om jag inte har så kan ingenting hända mig från att rök Men det kan ju bara brinna hela tältet. Ja, släck, släck den där nu! Släck den där nu! Vad? den Släck den Särskar. Särskar Släck den där nu! Släck den där den där nu! Släck den där nu! där nu!